сельців розповісти про його методи виховання, і тому приділив багато часу черговій проповіді. Довго переконувати не довелося. Кожен по черзі пообіцяв йому вивчити потрібний текст перед приїздом слідчого. Вибору у дітей не лишалося. Вони не могли сподіватися, що розкажуть незнайомому дядьку про знущання – а той забере поганого батька до камери. Правосуддя у таких випадках далеке до того ідеалу, яким має бути. Священника спершу заберуть, тоді до відділку приїдуть його колеги із проханням відпустити під чесне слово та не позбавляти прав на дітей, а на сам кінець він повернеться і штрикатиме голкою балакучих синів у такі місця, які навіть найбільшому садисту не снилися. Макар міг згадати всі слова із діалогу, котрий відбувся між ним та капітаном Стефанником. «Синку, ти можеш мені повністю довіряти», – пообіцяв міліціонер. «Ми з вами бачимося вперше, але я спробую», – відповів Макар. «Скажи, що сталося ввечері перед загибелью вашої матері?» Вона пізно повернулася додому і почала сваритися із батьком. «Чому вони сварилися? Тобі відомо, що такого між ними сталося?» Такі сварки траплялися часто. Мама любила пити вино, а тато... Макар озирнувся навколо себе... Наче відчуваючи присутність батька, хоча в кімнаті вони сиділи тільки вдвох, інші очікували своєї черги в іншому приміщенні. «Ти вже великий і маєш знати, що таке алкоголізм». «Мені соромно, але наша мама справді була залежною від вина. Батько часто сварив її за це» пояснюючи, що така поведінка ганьбить нашу родину. Міліціонер закрив на секунду теку, відчувши підозрілу схожість тексту до слів попередніх опитаних. Він розумів, дітей змушували таке говорити, але без їх свідчень він нічого не міг вдіяти зі справою. Отець лишався на своєму. На тілі вашої матері багато слідів побиття, а на шиї слід від мотузки. Після цих слів у Макара потекли сльози, однак він не відступив. Сварка закінчилася втечею мами. Вона вибралася на високе дерево і затягнула собі на шиї мотузку. Батьку ледве вдалося її врятувати від смерті. Мама впала вниз і побилася об каміння на землі. Ми думали, ніби вже все страхіття закінчилося, але вночі нам не вдалося її стримати. «Коли вона зникла?» – уточнив міліціонер. «Ти можеш назвати годину?» Тоді було темно. Ми всі побігли шукати її, але не знайшли. «Як ваш батько сприйняв новину про материну смерть? Він досі плаче, хоча намагається ховатися, аби ніхто не бачив». Міліціонер піднявся і попрямував до дверей. Його увагу привернув новий голос на двору, котрий виділявся серед могильного мовчання священника та його дітей – що очікували закінчення опитування під хатою. «Я щиро перепрошую, святий отче», – запитав міліціонер Прибулого. «Ви хто такий будете?» «Я єпископ Анастасій, духовний наставник та близький друг отця Онуфрія. Приїхав, щоб підтримати їхню родину в скорботний час та правити службу запокійною» котра наважилася вчинити непрощений гріх. Хоча ми її не можемо поховати згідно зі звичним ритуалом, однак відспівати візьмемося. Грубий бас біля хати нагадував удари грому. Він остаточно переконав Макара не розповідати міліціонеру правду про батька, оскільки чудово розумів вплив самого єпископа Перекреслить слова дитини, котра не при собі, оскільки у сусідній кімнаті лежить покійна матінка. «Я попрошу вас поки не заходити до хати», – наполіг міліціонер. «Добре», – погодився бородатий єпископ. «Ми посидимо тут». Стефаник повернувся назад до хлопчика і продовжив розмову із ним. «Деякі сусіди кажуть, що батько з вас знущається і б'є». «Це неправда!» Макар розплакався ще більше. «Він дуже добрий до нас і ніколи навіть не намагався вдарити, але в нашому селі є багато людей, які не вірують у Бога та намагаються вигнати його з церкви, тому брешуть». «Тобто отець Онуфрій – Ніколи не бив тебе перед іншими дітьми. Він карає нас биттям поклонів перед престолом, аби Господь простив наші гріхи. Може, за вухо спіймати або насварити, але не лупцює ніколи. Макару причувся плач матері у сусідній кімнаті, коли він те розповідав, але хлопчик чудово розумів. На дворі сидить садист і має в кишені гостру бритву із лезом, якою може порізати йому щоки аж до самих вух, щоб ширше усміхався. Можливо, страх катування відіграв важливу роль тому, що Макар прикривав нелюда. Але найбільше він боявся розправи не над своїм тілом, а над своїми молодшими братами та сестрами. Ніхто не міг вгадати, на що насправді здатен божевільний мучитель, коли всі побачать його справжню моральну личину. Не дочекавши щирого зізнання, міліціонер відпустив Макара і запросив на розмову наступну дитину, аби даремно не гаяти свій час. Макар вийшов на двір і підійшов до лавочки. Він уже збирався сісти, але несподівано відчув, як його схопили батькові руки. «Боже, лиш би його лезо не боляче різало моє обличчя», – подумав хлопчик. Однак сталося інше. Отець Онуфрій обійняв сина і притис до себе. «Наче дбайливий батько». Він почав лагідно гладити волосся на його голові, голублячи дитя перед очима єпископа. Кожен той дотик відчувався Макару як ножем по плоті. Йому хотілося гірко плакати, але цього не можна було робити. «Синочку, принеси батюшці Анастасію медочку», – наказав Онуфрій. «Добре, татусю!» – відповів Макар і чим побіг до хати. Він сховався в траві і почав гризти до крові руку, аби хоч так заглушити невимовний біль, котрий торкався не тіла, а вирував десь у глибині переляканої дитячої душі. Шрами від тих укусів залишилися разом із ним – і в дорослому житті. МЕЖІ ТЕРПІННЯ Після похорону міліціонер більше не приходив. Але в селі почали ходити чутки, що хтось із дітей отця Онуфрія розповів про побиття та приниження, які чинив священник перед смертю дружини. За кілька днів Дивні перекази дійшли до вух головного зловмисника. Він довго думав над тим, хто ж міг розкрити сімейну таємницю стороннім людям. Тривалі роздуми спинили його на кількох кандидатурах із числа старших дітей. Онуфрій відпровадив недільну службу, підготував необхідні інквизитору матеріали і взявся за викриття. Все сталося в межах однієї ночі. Ритуал тривав недовго, але перейшов усі межі. «Сідай на стільчик, Макарчику!» – наказав батюшка синові. Макар уважно дивився на стіни, оскільки жодного разу не спускався до батькового підвалу. Місце нагадувало моторошний жертовник, засохлі плями крові на дошках, черепи свійських тварин та перевернутий донизу хрест, який безпосередньо вказував на істинного Бога, котрому молився його батько. Під хрестом стояла золота чаша, а на ній світився від вогню свічки Перстень. Запитай мене, синку, чому я читаю Біблію у церкві? велів отець. Але Макар затявся, побоюючи, вимовити якесь випадкове слово. Я велів тобі запитати, чому мені доводиться молитися у церкві. Чому ви молитеся, тату? Тремтячим голосом вимовив Макар. «Тільки так я можу служити своєму справжньому господарю, котрому служив мій батько, і служитиме хтось із вас, кого виберу. Читаючи їхню біблію та тексти, я насміхаюся над нею і глузую. Сьорбаючи святу воду, я плюю її назад у відро, а про інші речі тобі поки рано чути. За таке нам даровані страх і повага людей. Це відрізняє нашу родину від інших хробаків у селі. Тільки ми знаємо справжній шлях до спасіння та спокути гріхів перед Богом. — Мені страшно, — перебив Макар. — Не розповідай нічого. Рано чи пізно тобі доведеться також одягнути перстень на руку. Я вже навіть бачив цей момент і радий, що ти станеш таким вмілим. Ти брешеш, я ніколи не стану таким нелюдом, яким став ти!» Макар крикнув, забувши на мить про страх, а тоді зрозумів, що зробив фатальну помилку. Батько маніпулював ним, аби дізнатися про зовсім інші речі «Значить, це ти розповідав сусідам про мене, підла бісеня!» «Я нічого не розповідав, як ти мені наказував! Я навіть не виходив з дому!» Онуфрій встав, відкинувши тінь на половину підвалу та опустив праву руку до відразі свяченою водою Звідти він дістав шило із дерев'яною ручкою, що служило для підшивання взуття. Макар здогадався про покарання, тому не став тягнути час і рвонув до дверей. Він майже вибіг на двір, коли його плечі схопили руки старшого брата Григора. Він був німим, тож не міг пояснити, чому затримує Макара. Замість нього пояснили інші брати. «Пустіть, і я не витримаю, він буде колоти!» «Ти повинен знову спуститися, братчику!» Заявила сестра Соломія «Інакше він забере до підвалу когось із молодших Тобі, можливо, вдасться пережити Однак інші занадто слабкі Тому не витримають навіть години «Я боюся!» – кричав Макар Знаючи, після чого Григір припинив говорити, «Будь ласка, братчику, мами більше немає, аби порятувати нас від гніву». Макар тремтів від страху, але обернувся і почав спускатися вниз до підвалу. Онуфрій саме читав Біблію, що означало початок ритуалу та жорстоких випробувань. Ноги ледве ступали зі сходинки на сходинку, а руки Макара взагалі здавалися ватними. На останній сходинці хлопчик заплутався, перечепився і впав на землю. Паніка та страх охопили його з голови до ніг. На лівій руці темного священника в очі кидався перстень зі зміями, які ніби... Оживали у полум'ї свічок. «Сідай на своє місце, синочку! Ритуал може бути тільки із доброї волі!» На цьому моменті автобус різко струснуло, і Макар вдарився з усієї сили до перила, мимоволі звернувши на себе увагу інших пасажирів. Він вилетів зі спогадів, і знову включився у повсякдення. Ніби вищі сили не хотіли, щоб поліцейський згадував, як зумів пережити ту страшну ніч у 1999-му. Тортури тривали до самого ранку, лише на короткі миті, перериваючись проповідями про Боже милосердя та Боже очищення. В основному Онуфрій колов сина намоченим у святій воді шилом, намагаючись знайти на ньому сліди зради і присутності злого духа. Однак не знайшов ані першого, ані другого. Вранці отець поцілував слухняного сина і відніс його зранене тіло до кімнати, оскільки... Макар не міг навіть ходити самостійно. Так боліли в нього місця святих доторків. Клятва на крові Два тижні після ритуалу Макар боровся із температурою. Отець пояснив лікарю, син так тяжко сприйняв утрату матері, що заподіяв собі біди, поки ніхто не бачив. Бідолашному довелося підтвердити кожне слово, аби більше навіть на мить не спускатися до того страшного підвалу із козячими та коров'ячими черепами, де панував чортів перстень. Макар переживав важку лихоманку на самоті, оскільки інших батько виганяв на город працювати, а сам більшість часу проводив наодинці у церкві. Ризикуючи своїм здоров'ям, сестри час від часу забігали до кімнати, щоб приготувати йому поїсти і запитати про самопочуття. Цілий тиждень Макар лежав на ліжку і тільки на восьмий день відчув покращення. Антибіотики подіяли, тіло – перебороло підступну недугу і почало відновлюватися. Онуфрій не звертав на сина уваги, що тільки сприяло оздоровленню. Його більше цікавила суперечка із місцевим підприємцем, який намагався на місці старого цвинтаря побудувати якийсь об'єкт, чого священник ніяк не міг допустити і тому використовував свій авторитет для зриву будівництва. Коли ноги зажили, Макар став часто виходити на вулицю, поки ніхто не бачив. Одного разу він помітив, як батько бив молодшу сестру, бо вона принесла йому не настільки холодну воду, якої він хотів. Такі речі траплялися регулярно, але цього разу панотець настільки сильно вдарив, що бідолашна перекинулася через лаву і вдарилася головою об відро. Семирічна дівчинка отримала на все життя глибокий шрам біля брови. Макару захотілося побігти і вдарити його сокирою, аби позбавити родину від постійного страху, котрий приносив цей нелюд у чорній рясі. І єдине, що його тоді зупиняло, містичний перстень, котрий Міг повернути у пирю життя. Наступного дня Макар дочекався, коли батько відправиться до церкви І спустився у підвал, маючи намір вкрасти реліквію. Але не знайшов її на місці. Онуфрій завжди носив прикрасу з собою. На нитці біля натільного хреста і лише зрідка вдягав на палець, аби інші не бачили. Глибоко в душі священник найбільше боявся недоброзичливців, які спробують викрасти дорогий амулет, тому що без нього він зовсім не уявляв свого земного та потойбічного життя. У той час, коли колеги по єпархії просувалися по службі, Йому нічого не хотілося, оскільки душу гріло всевладдя над людьми, хоча й в межах маленького села. Спроби вкрасти перстень не приносили жодних результатів. Тому Макар вирішив діяти радикальніше. Він стягнув зі стіни ікону, і поклявся перед нею, порізавши руку, що не знатиме його серце спокою, доки нелюд не вкриється сирою землею разом зі своєю проклятою реліквією. Тільки так він міг допомогти сестрам і братам врятуватися від постійних побоїв та морального тиску. Часу на очікування у нього не залишилося, оскільки зволікання могли коштувати комусь із них життя. Сакральні жертви. Кілька днів Макар ходив насуплений, виконуючи важкі завдання разом із братами та сестрами. Життя без матері давалося в знаки. Батько причащав сам себе утричі частіше, бив молодших без причин і намагався скоїти щось гірше за побиття. Одного разу він запросив до підвалу найменшу доньку. Бідолашна зійшла, вислухала проповідь, а тоді почалася пекельна арія криків та плачу яка до смерті перелякала усіх інших. Григір та Макар спробували піти до батькового підземелля, однак двері виявилися міцно зачиненими. Годину нелюд знущався над власною донькою, не даючи їй відпочити. Дівчинка так голосно пищала, що навіть деякі сусіди попрокидалися тієї ночі. Згодом... Отець виніс її на руках, злякавши решту дітей кривавими слідами на рясі. Вона виглядала так, наче її гризли дикі кабани. Макар стерпів. Він знав, вдарить у найближчі дні, не відкладаючи. Йому не бракувало рішучості, однак сама природа підказувала, що худе хлопча не зможе впоратися із масивним чоловіком з ростом під два метри та вагою близько центнера. Онуфрій настільки чутливо спав, що шансів прикінчити його сонним не було. Навіть під добрячим градусом чуття товстого ката не гальмувалися, а тільки посилювалися, наче лихий перстень охороняв свого носія, перебуваючи у симбіозі з душевними силами. Містична прикраса нагадувала затятого паразита, котрий не просто черпав сили у емоціях жертви, а сприяв самому виникненню цих емоцій. Таке собі джерело жорстокости. Перерахувавши усі доступні способи, Єдиним можливим здавалося лише отрута, однак дістати настільки сильну речовину серед глухого села було майже неможливо, тому від цієї ідеї також довелося відмовитися. Досягнувши межі, після якої наступало розчарування, Макар спускався до річки та гірко плакав, відчуваючи себе неспроможним, Виконати дану перед іконами клятву Так усе й тривало Аж до 28 липня 1999 року Поки сакральна жертва Не вказала слабкому Макарчику Як він може позбутися батька І залишитися поза підозрами від тієї незначної події минуло більше двадцяти років, але вона не забувалася. Родині Корнійчуків належали десять корів та три великі бики. За всіма ними переважно доглядали діти, поки отець Онуфрій прибирав у церкві чи пиячев із дяком. У той день... Сімейне стадо саме поверталося з пасовища, коли несподівано один із биків настільки сильно збісився, що Макарі з Григором не змогли з ним впоратися. Навіть сусіди позбігалися, аби допомогти дітям якось заспокоїти розлюченого бика. Він почав гудіти на все село, кидатися та бити іншу худобу. Спротив, Розлючений бугай отримав тільки від свого ровесника. Два бики кололи один одного рогами і лупили з усієї сили, нестримно гасаючи городом. Григір затявся і ледь не плакав. Хлопець знав, що зробить застоптані грядки батько. Від тупоту земля тряслася під ногами, немов почався землетрус. «Макарчику, зупини їх, бо вони весь город знищать!» Закричав хтось із молодших братів. «Батько на нас за це розізлиться, коли побачить!» «Геть до хати, доки худоба на вас не кинулася!» Звелів Макар. Молодші негайно розбіглися по кутках. Макар же сидів на плоті і дивився на те, розуміючи безперспективність будь-яких спроб втрутитися у бійку розлючених тварин. Навіть старші сусіди не наважувалися розганяти трирічного і чотирирічного буаїв. Наляканий Григір почервонів, але також не наважувався вибігти на город. Бики літали то в один бік, то в інший, доки решта худоби витріщалася на них – а наприкінці вони чомусь несподівано розвернулися прямо до дідового ставка, який старий Симеон Корнійчук сполучив струмком із руслом ріки, аби мати на городі свою власну водойму. За кілька кроків до ставка розлючені бики смикнулися вліво, і один із них з розгону налетів на старе перекриття криниці. Він зніс його. Заклятий суперник сунувся слідом, святкуючи вдалий удар рогами у бік. Макар аж очі витріщив, розуміючи, що зараз станеться. Сусіди трималися руками за плота, маючи намір запам'ятати сам момент фатального падіння. Ділянка землі під ногами биків не витримала їхньої спільної ваги. Разом із іншою частиною криниці розлючені бугаї стрімко полетіли вниз. На тому місці іще здавна коїлася якась дивина. Незважаючи на близькість ріки, щоб досягнути дна, старому Семеону довелося важко довбати глину десь до двадцяти дев'яти метрів. Він досягнув свого, обклавши стінки камінням. На ту важку роботу дід витратив майже десять років і шалено тішився проєктом. Однак у 1940 році вода зникла, тому користі від криниці більше не було. Онуфрій вже давно збирався присипати батькову пам'ятку, але постійно забував за неї. «Ми покійники» заявив братові Макар. Хлопчики підступили до Криниці, аби поглянути на розбитих биків, але хоч Кринична шахта й мала широкий діаметр, нижче її не проглядалося. Сусіди почали швидко розходитися, поки із церкви не повернувся господар, який міг звинувати їх у злих намірах. Поранені бики ревіли десь там на дні, однак шансів витягти їх не було. Вони були приречені помирати повільно у муках без їжі і води. Ніхто, крім Онуфрія, не міг наважитися добити його власність. Бідолашні тваринки, вони не заслужили такої смерті. Сказала тоді сестра Зате Я знаю істоту Котра заслужила Подумав Макар Дві сакральні жертви Наче проведіння від самого Господа Вказали йому впевнений шлях Аби він зміг виконати клятву Поштовх Вечоріло, але оця Онуфрія ніхто не бачив. Сусіди чудово знали, що вночі він знову мучитиме дітей, тому завчасно полягали спати. Григір сидів на порозі та плакав, поки інші мовчки очікували покарання за трагічну загибель биків. Несподівано заговорив Макар, котрий чомусь не видавався наляканим, хоч і усвідомлював свою жахливу участь. Покійна мама зазвичай брала всю вину на себе і терпіла, однак більше не було нікого, хто так само міг би наважитися. Він довго чекав, аби інші впали під ударами страху і погодився на запропоноване. Дочекавшись свого, Макар сказав своє слово. Я так розгнівався, коли бики спокійно пили воду, що почав бити їх прутом, зриваючи свою злість. На мене наче якісь злі сили вплинули. Німий старший брат витріщив на нього свої здивовані очі. «Не мили дурниці!» – перебив Васько. «Бики самі збісилися!» «Неправда!» – заперечив Макар. Я весь ранок колов їх гострим буком. «Навіщо ти обманюєш?» – запитала Соломія. «Ми ж бачили правду!» «Справа не в тому, що ви бачили, а що повинні будете йому розказати». Григір іще більше витріщився, вгадуючи задуми брата. Макар мав намір взяти всю провину на себе і пережити чергову порцію катувань Не будь таким дурним, висварилася Соломія Ти вдруге за місяць підеш у підвал Цього разу все не обмежиться шилом Може дійти до розжареного заліза Я бачила на мамі сліди від такого покарання Ти не витримаєш більше Я зроблю так, що батько пробачить мені, заявив Макар але ніхто йому не повірив. Отець Ануфрій ніколи не пробачав, особливо найріднішим. Їхня розмова тривала кілька годин, за яким Макару вдалося переконати братів та сестер закритися на глухо у хаті, нікому не відчиняти двері, навіть якщо вони почують з надвору страшні крики. «Заважати покаранню» не смів ніхто. Аби батько менше сердився, вони прибрали на ділянці, обгородили камінцями прірву навколо Криниці і пішли до хати. Макар, який погодився взяти на себе всю провину, залишився очікувати присуду на місці скоєного. Отець Онуфрій не дізнався про падіння худоби в Криницю, оскільки того дня його викликав до себе єпископ і йому довелося терміново добиратися до Чернівців. Там він відвідав свого старого друга отця Святослава, якого хотів запросити в гості, помолився з ним і пізно ввечері вирушив назад додому, бо не любив залишатися ночувати будь-де. Знаючи, що міліція рідко зупиняє авто священника, Онуфрій зупинився у придорожньому кафе і взяв собі два літри розливного пива. Здавалося б, що такого на сто кілограмів трохи пивка, але попа відступника п'янило навіть від кількох чарок вина. Макар чекав поверхнення батька із тремтінням у руках, приготувавши для нападу усі необхідні інструменти. Але нелюд запізнювався тільки близько півночі. З боку церкви загудів автомобіль. Хтось криво петляв дорогою, наче не міг впоратися із кермом. Макар одразу здогадався, хто їде і чому не може втриматися на дорозі. Не один раз на підпитку Онуфрій розбивав плоти і гнув брами. Але ніхто не наважувався сказати йому про своє невдоволення відкрито і вимагати відшкодування завданих збитків. Повертаючи неподалік городу того діда, який у війну лишився сиротою, отець несподівано зупинився і вийшов, покинувши автомобіль. Напевно, зрозумів, що не зможе самостійно переїхати через вузький місток, і тому вирішив лишити машину там до ранку. Ніхто з сусідів навіть не наважиться іконку на склі поправити, куди там вже… Про крадіжку задумуватися Він плентався, ледь не впавши складки у воду Онуфрій наспівував собі щось під носа, імітуючи молитву Якби його вороги побачили таке безсилля, ніхто б і не подумав боятися грізного окультиста Але вони все одно боялися «Татусю, швидше ходи сюди, бо тут така біда сталася, і я тебе цілий день чекаю!» Несподівано пролунав з-за плоту дитячий голос. Він змусив п'яного Онуфрія зупинитися і поглянути на город. Там нібито щось змінилося. «Ти чого не в хаті, дурний отрок?» – запитав він. «Ходи сюди швидше, бо біда велика сталася!» Онуфрій звалився через плід, плутаючись у рясі. Підняв із землі пакет з пляшками та рушив через грядки до того місця, де стояв малий. Чим ближче він підходив, тим яснішим ставав його розум. Город ніби справді якимось чином змінився. Алкоголь у крові заважав мозку отця вчасно зреагувати на несподіване зникнення батькової криниці, яка догнивала неподалік ставка Тільки із відстані двох кроків Відкрилася вся дивина «Куди це зникла криниця?» Запитав він, витріщивши очі «Дві корови провалилися разом із землею А теля застрягло під верхом» «Чого ти го радиш, байстрюче? Як вони провалилися?» «Не гнівися, тату!» «Я півдня дивлюся тут за мотузкою і стелям, щоб не впало!» Знизу почувся ледь помітний стогін, ніби хтось з розбитих биків ще продовжував чинити спротив смерті. «Не витріщайся! Покажи мені, де те дурне теля висить!» Ануфрій відштовхнув малого від криниці, підійшов на край каміння, аби глянути самому, однак не побачив жодного теляти. Не бачу я тут нічого. Ти вирішив мене надурити? Отець нахилився донизу ще більше, і в цю мить відчув сильний поштовх у спину. Макар підійшов і з усіх сил навалився на батька. Онуфрій налякано вистрибнув вперед, схопившись за каміння і землю, котрі посунулися разом із ним. Земля провалювалася все більше донизу. Неначе там була якась пекельна діра, котра засмоктувала в себе відступника, який наплював на божі заповіді та глузував з молитв, зіпсувавши своїм духом святий вівтар. Його настигло миттєве покарання, коли він цього не очікував. «Допоможи, синку!» – заревів Онуфрій. «Благаю тебе, допоможи!» Його важке тіло посунулося вниз із камінням та глиною. Руки панічно за щось хапалися, а очі втратили з поля зору маленького Макара, який кудись зник. З'їхавши ще на метр, отець зумів вхопитися за гнилу крокву. Вона стала останнім шансом зберегти життя, оскільки далі йшли тільки мощені камінням стінки криниці, за котрі не вдасться зачепитися. Оскільки батько зробив дуже широкий діаметр, кроква тріщала і не витримувала ваги священника. "Допоможи мені, синку!" ревів Онуфрій. "Пробач мені за скоєне зло. Я хотів лише вказати вам справжній шлях до Бога і порятунку душі. Ти був дуже поганим батьком", відповів Макар. «Пробач мені, синочку рідний! Пробач за все! Я так тебе люблю!» «Ти заслужив на покарання! Не варто було зраджувати заповідям Бога!» «Ой, пробач мені, Макарчику! Я вас так любив! І матінку покинути!» «Саме тому, нелюде, ти і довів її до могили, бо любив сильно!» Онуфрій ризикнув глянути вгору, і побачив малого, який стояв над кроквою, тримаючи в руках стару дідусеву сокиру. Роки не зістарили лезо, тому воно й досі віддзеркалювало місячні промені. Не роби цього, інакше Бог покарає тебе на все життя. Він уже покарав мене таким батьком, відповів Макар і заніс зброю. «Ай, люди добрі, благаю вас, порятуйте мене!» – волав Онуфрій. «Навіть якщо вони й почують, ніхто тебе не рятуватиме!» «Подумай, синочко, я все життя любитиму тебе і передам перстень!» Макар посміхнувся, опустивши на мить сокиру. «Цей перстень не передають, а відбирають!» «Тільки так можна стати його власником! Цьому я у тебе навчився! Твої уроки врізалися мені в голову!» «Не роби, дурниць! Ось, знімаю і віддаю тобі! Бери! Тільки не вбивай! Ти станеш моїм улюбленим сином! Я дам тобі владу над іншими! Молитися разом зі мною будеш! Мій батько залишив цей спадок мені, а я тобі передам!» Не бреши, татусю, старий скнара Симеон хотів жити вічно. Григір розповів нам всім, що бачив, як помер дідусь. Ти задушив його подушкою, коли він хворів, і забрав перстень із пальця без дозволу. Онуфрій забалакував малого, аби змусити підійти ближче та скинути в криницю замість себе. Коли наляканий хлопчик таки опустився із сокирою. Отець доклав останніх сил, аби смикнутися вгору і рукою вхопити виблюдка за ногу та вибратися з його допомогою. Макар послизнувся на сипкій землі саме тієї миті, коли чорна рука із перстнем потяглася до його ноги. Імпульсивно він зробив лишень один замах гострою сокирою і відрізав кінцівку з металевою реліквією. Відрубана рука... Замить зникла у чорній порошнечій криниці. Виродок. закричав від болю Онуфрій. «Та я тобі всі нутро ще верву, коли виберуся! Знищу ваше бізівське поріддя!» Макар не став чекати далі. Одного удару ногою було досить, аби гнила кроква трісла і зламалася навпіл. Тіло священника – провалилося донизу, зникнувши вслід за перснем, котрий отруїв його життя. Того разу Макар востаннє бачив перед собою живого батька і його чортову реліквію. Пізніше Онуфрій снився йому в кошмарах, і не один раз, але то були тільки сновидіння і нічого більше. Несподівана зупинка Автобус зупинився на переповненому вокзалі у Чернівцях. На дворі стемніло, тому навколо блукали тільки групи ромів із дітьми, які завершували напружений робочий день дешевими харчами і ділили випрошені гроші. Ніхто нікуди не поспішав і не мав змоги поспішати. Зважаючи на епідемічну ситуацію, дуже небагато водіїв отримали дозволи вирушати у рейси. Макар вирвався із кошмарного світу спогадів і почав збирати речі до виходу. Йому кинулися в очі таксисти, котрі пили каву неподалік від своїх машин, очікуючи можливих клієнтів. Вони могли навіть о порі ризикнути, і повезти пасажира аж до самого Дністра. Макар вийшов і набрав повні легені свіжого повітря. Після спеки салону воно сприймалося як найвище благо подароване людству. «Буковино, моя рідна!» – повідомляв напис на високому паркані, за котрим тривало будівництво якогось магазину. Втомлені будівельники іще працювали при світлі ліхтарів, маючи наказ здати об'єкт швидше. Ніщо не викликало у Макара відчуття тривоги, але тільки-но він спробував рушити в бік таксистів, як з автобуса вийшли двоє чоловіків і заговорили до нього. «Пане Корнійчук, мене звуть Антон Рябий», – назвався перший. «Ось посвідчення», – показав він. Нам наказали вас зустріти і запросити на розмову. Капітан Самойленко хвилюється і попросив потурбуватися про гостинну зустріч. Не робіть необдуманих вчинків. Макар зупинився, обвівши очима порожній вокзал. Втекти від них тут не вийде. Тим більше, може, поруч ще й інші перекрили периметр. Я б так само зробив... Якби переслідував підозрюваного у вбивстві дружини, який втік із Києва, подумав він. Потрібно було здатися і чекати на іншу нагоду продовжити розслідування. Поки не прибув особисто капітан Самойленко, місцеві не в курсі всієї справи, тому доведеться просто посидіти трішки у дільниці під наглядом і попити кави. А ваш колега. «Має посвідчення?» – запитав Макар. «Лейтенант Саранчук», – представився другий. Зупинившись біля господарів міста, Макар посміхнувся і опустив сумку на бетонну підлогу, показуючи усіма жестами, що він зовсім не планує втікати від правосуддя і не має чого боятися. Посмішка на обличчі не змогла розслабити копів, але зробила їх трохи доброзичливішими. «Розкажу вам все, як є», – мовив Макар. «Погнали до відділку, але спершу відведіть мене у туалет, бо я ще схотина захотів і терпів через дурного водія. Уявіть собі, худобина не хотіла стати навіть офіцеру поліції з Києва». Саранчук і Рябий зірнули одне на одного – і оледь не розреготались. Хе, хе Сашко, відведи гостя до вбиральні, а я піджену машину до виїзду», наказав Рябий молодшому за званням та пішов за автівкою. Разом із собою він прихопив і речі Макара, аби переконатися, що той не втече. «От чорт», – подумав Макар про колегу. «У сумці лишилися гаманець, документи». Там же був і пістолет з набоями, армійський ніж та харчі. Два буковинські специ зробили його голим і босим, а до батьківської могили залишалося проїхати ще 60 кілометрів. «Проходьте!» – вказав йому напрямок Саранчук. «Я вас тут почекаю. Там просто нестерпно смердить». «Може, потримаєте за руки?» – пожартував Макар. Він зайшов у вбиральню і показав жінці, котра збирала по чотири гривні за користування, на того, хто платитиме. Розгублений Саранчук ледь не луснув зі злості, відчувши приниження. Поки поліцейський бубонів собі під носа, Макар прорвався до кабінок і там зрозумів всю огиду свого колеги. Хе -хе, ти що, у вікно відлити збираєшся?» Зареготав до Макара лисий чоловік, який згорблено стояв над пісуаром, намагаючись спрямувати струмінь зі стіни в потрібному напрямку. «О, ну ні тази перед тобою!» Ха -ха Крім них двох, більше нікого у приміщенні не було. «Брате, ти не уявляєш, у якому гівні я топлюся», – відповів Макар. «Ми всі там через того чорта», – відповів лисий. «Господи!» «Навіть от таке все звалює на політику», – з'явилася думка у Макара. «На дворі стоїть молодий мусор. Вони з напарником мені на кишеню ножика хочуть скинути. Забрали мою сумку з грошима і документами. Ой, засадять вовки блядські, скаржився Макар, виймаючи прутень над гидким пісуаром. «За що мене на мокре тягнуть? Треба якось звідси драпнути!» Але ж хто мені допоможе від мусорів звалити? Та я їх розмалюю, – оказав на порожню пляшку з-під пива лисий. Я сам на першу відсидку саме через таких сходив у 95-му. Макар заправив штані, а тоді підступив до нового друга ближче, аби розповісти план, як той може допомогти йому уникнути правосуддя. Лисий впевнено слухав, час від часу гикаючи на знак згоди. А коли з-за дверей знову пролунав голос Саранчука, операція розпочалася. Макар зайшов у кабінку, відправивши ситуаційного союзника в розвідку до ворога. — Начальник, там ваш дуба дав під бачком! — засміявся до Саранчука Лисий із синяком на половину обличчя. Став блювати, а тоді взяв і звалився на підлогу та почав душитися, наче щось йому в горлі застрягло. Йоб же його матінку! зірвався з місця Саранчук. Молодий лейтенант розігнався до закритої кабінки, оскільки решта була відчинена, і схопився за ручку. Варто було повернути нею, як зсередини хтось тріснув ногою по дверях з усієї сили. Голова копа аж відскочила від дерева. Саранчук впав на підлогу і спробував знову піднятись, але нокаут виявився надто важким. Поліцейський ледве на руки міг спертись, тому що ноги його не слухалися. Макар вилетів із туалету, думаючи, в якому напрямку потрібно тікати, але на повороті зіштовхнувся із другим поліцейським, який вирішив підтримати напарника. Командир був уважнішим і набагато швидшим за колегу. Він одразу ж вийняв пістолет і спрямував на втікача. На цьому історія Корнічука могла закінчитися іще там, якби не втрутився новий знайомий із позивним матрос. Він вилетів на двір, тримаючи в руках пляшку з-під пива, і почав гукати. Ано ну відпусти, пацана! Стій на місці!» Закричав до нього рябий, намагаючись одночасно контролювати обох зловмисників. Ще кроки я стрілятиму. Пиєк, не слухаючись попередження, різко стрибнув на поліцейського і ще до того, як той вистрілив у повітря, пляшка від пива вилетіла і покотилась, але лисий вхопився обома руками за одяг рябого і продовжував його тримати. Тікай, тікай, хлопче! Макар не став виявляти солідарність та дряпанув якомога швидше. Він пробіг дорогу, завернув у двори та загубився посеред кам'яних джунглів. Поки Рябий впорався з обіймами криміналу, а Саранчук зумів піднятися на ноги, на слід вийти стало вже зовсім нереально. Макар сам працював у поліції. Тому добре знав правильний алгоритм при втечі від переслідування На деякий час йому довелося відкласти згадування про батькові знущання І сконцентруватися на тому, що він лишився голим посеред міста Без грошей, без документів і зброї Нічні драйвери Макар рухався вулицями, стрибаючи через калюжі. Йому не хотілося сидіти у відділку, поки ворог гулятиме навколо їхнього будинку із дітьми. Вірив в те, що батько воскрес не було, тому лишалося з'ясувати, як перстень вибрався з могили, якщо про нього ніхто не знав. Хтось майстерно підставляв Макара. Убивця? Витратив багато часу, аби підготувати деталі. Поява у барі також могла бути не випадковою. Вийшовши із темних переходів, Макар попрямував до виїзду із міста, аби не наражатися на чергову зустріч із поліцейськими. З усього цінного при ньому лишився тільки мобільний, в якого трохи потріскався екран, але ще міг працювати. Він чудово знав, що колеги могли легко відстежити його за сигналом, тому тримав пристрій із винятою батареєю. Біля кільцевої зупинки стояли декілька таксистів, але грошей на дорогу у нього не лишалося. Макар легенько постукав у вікно таксиста і попросив дозволу сісти. «Куди вирішив їхати?» – запитав товстий чоловік років тридцяти. Не маю грошей, але хотів би доїхати до того села, де ринок відомий. Вилазь з машини, поки я тобі сраку капцям не порвав. Просіть, що хочете, але допоможіть доїхати. Я поліцейський. Водій посміхнувся і показав пальцем на двері з пасажирського боку. Вчора такій самій порі я возив прокурора в чепоноси. Приїхали ми до його хати, де він згадав, що зовсім немає готівки, а тільки картку для виплат. Коротше, побіг бідолаха до хати, а я його очікую, щоб виніс мені гроші. Десь хвилин двадцять довелося чекати. Тоді я вирішив зайти самостійно і постукати. На зустріч вилетіли сонні діти баба, які почали реготати з мене. Вони вже четвертий раз бачили ідіота, котрий повівся на історію про прокурора без машини, котрий вночі залишився без грошей і не може повернутися додому в батьківське село. «Я вас не думав жодним чином обманювати», – заперечив Макар. «Веселу історію я розповів», – перебив таксист. «Не знаю наскільки, але веселу. Послухав і вали з машини, поки я тебе не викинув». Макар витріщився на товстуна та на ніж, який лежав неподалік від лічильника. Напевно, доводилося не один раз виходити в нічну зміну, бідоласі. «Ти дурний? Слів не можеш розібрати!» «Ви погрожуєте нападом детективу, якщо не вийде з авто? Покажи документи, або я тебе зараз же з асфальтом познайомлю!» Таксист. Всерйоз схопився за руків'я і спробував підняти ніж. Але Макар вчасно вхопив його за кисть і заламав з усієї сили. Толстун виявився не таким же й міцним, як міг здатись на перший погляд. «Пусти руку, поки я хлопців інших не покликав, пусти!» «Ну, ти догрався», – сказав Макар. «Я хотів просто попросити, але...» «І що ти зробиш? Ти вийдеш!» «І ми тебе разом будемо дерти!» Макар доклав зусиль другою рукою, викрутивши кість до межі перелому, і Товстун впустив ножа. Той впав просто до ноги пасажира. Поки водій ревів від болю, до машини рушили двоє його колег. Він вже й сам повірив у свою перемогу, але несподівано зухвалий пасажир вилив йому на ноги каву, котра стояла на панелі. І притис до паху ножа Тільки спробуй пискнути І я першим ділом сюди вдарю Двоє таксистів повільно підійшли до переляканого колеги Ти чого кричиш, запитав перший Ман'яка підібрав Ідіть ви, яка вона на яйця вилив Макар забрав ніж і показав рукою на дорогу Таксист і так все зрозумів, тому більше не намагався чинити опір зухвалому клієнту. Сорок гривень не вартували втраченого життя. Автомобіль повільно виїхав і подався у напрямку Дністровських сіл. За годину вони приїхали до повороту на рідне село Макара. Там він зупинив таксиста, порадивши негайно розвернутися.